وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حصة قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim banyak berpesan kepada hamba-hambanya dan sekaligus menegur sahabat mereka akan banyaknya nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Ala telah bagikan kepada mereka Allah Azza wa Jalla menegur agar setiap hamba yang telah mendapatkan curahan nikmat dari Allah Jalla wa'ala agar mereka menggunakan nikmat itu pada jalan yang diribuai oleh Allah Jalla Subhanahu pada jalan yang dicintai olehnya dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan dan menjadikan kita ini orang-orang yang mau bersyukur atas nikmat yang diberikan olehnya lalu kemudian dengan kesyukuran itu kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala dalam kondisi diterima olehnya dan ditaburkan oleh kasih sayang dan rahmatnya serta diliputi oleh rihwanya untuk kemudian masuk ke dalam surganya segenap saudara kami kaum muslimin. Salawat dan salam tidak pula kita melupakannya buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang telah mengeluarkan hamba-hamba Allah Jalla Wala wa dari kegelapan hidup menuju terang benderang dengan agama, dari kehinaan menuju kemuliaan dan punya wibawa di hadapan musuh-musuh Allah Alazza Wajalla makawleh karen itu. Semoga Allah Jalalawala pula menjadikan kita ini orang-orang yang mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gerak-gerik hidup kita, dalam berbagai macam bentuk ketaatan dan ibadah yang kita bangun segenap saudara kami kaum Muslimin melalui mimbar ini saya mengajak segenap saudara kami kaum Muslimin. Untuk berbicara tentang sesuatu yang besar di dalam hidup. Sesuatu yang paling berharga di dalam hidup. Dan sesuatu yang paling mahal nilainya di dalam hidup ini. Iaitu sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Saya mengatakan bahawa hidayah itu adalah terlalu mahal. Disebabkan karena hidayah itu. Allah Azza wa Jalla. ...yang akan membagi-bagikannya dan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Saya mengatakan bahawa hidayah ini adalah sesuatu yang mahal... ...karena tidak mungkin akan bisa dihargakan oleh dunia, oleh dunia, oleh dunia... ...segenap saudara kami kaum muslimin. Sebelum kita berbicara tentang persoalan hidayah yang mahal ini... Saya mengingatkan segenap saudara kami kaum muslimin yaitu Allah azza wa jalla memiliki sifat yang maha bijaksana. al hakim dia Allah azza wa jalla membersihkan dirinya dari sifat keghaliban sehingga siapapun yang mendapatkan hadiah berbentuk hidayah dari Allah jalla wa ala karena itu kemahabijaksana Allah jalla wa ala dan tidak akan berbuah zalim kepada siapapun yang tidak dibagikan oleh Allah jalla subhanahu wa taala Dia Allah azza wa jalla yang menjelaskan di dalam Al-Qur'an fa'alul lima yurid Dia Allah azza wa jalla akan berbuat sesuai dengan kehendaknya tidak ada yang bisa menekan kehendak Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada yang akan bisa menekan sekali lagi kehendak Allah Jalla wa'ala. Atau mengharuskan dengan kehendaknya. Kemudian Allah Jalla wa'ala berkehendak buat dirinya. Sama sekali tidak. Allah Jalla wa'ala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalaupun Allah telah berbuat. Dia yang mengatakan La yus'alu amma yaf'alu Wahum yus'alun Dia Allah Jalla wa'ala Tidak akan dimintai tanggung jawab Dan tidak akan ditanya Apa yang diperbuat olehnya Namun mereka-merekalah Hamba-hamba itulah Yang akan disoal oleh Allah Jalla wa'ala Yang akan dipertanyakan oleh Allah Jalla wa'ala Yang akan dimintai tanggung jawab Oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala dia Allah yang berbuat sesuai dengan kehendaknya dan Dia Allah tidak akan ditanya apa yang diperbuatnya, namun mereka-mereka lah hamba ini yang akan ditanya oleh Allah Huwazawajalla. Oleh karena itu, jika ada seorang Muslim dan Muslimah mendapatkan hidayah di dalam Islam ini, maka itu karena keadilan dan kasih sayang Allahu Jalal Subhanahu. Jika Allah Jalla wa'ala menahan hidayahnya pada diri seseorang. Maka itu karena ilmu dan keadilan serta kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap saudara kami kaum muslimin. Dia Allah Jalla wa'ala yang bercerita di dalam Al-Quran karim Dalam surat Al-An'am. Menjelaskan tentang ciri orang yang mendapatkan hidayah. Dari sisi Allah Azza wa Jal, dan sisi orang yang tidak mendapatkan hidayah. Allah Jalla wa'ala mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ فَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُوبِ اللَّهُ يَجْعَلْ فَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَائِ Kata Allah Azza wa Jalla bersirman. Barang siapa yang Allah Jalla wa Ala Menginginkan hidayah pada seseorang. Allah Jalla wa Ala Melapangkan dadanya. Membuka dadanya. Meluaskan dadanya. Untuk menerima apa yang datang dari agama Allah Jalla subhanahu. Faman yuridillahu. Ayah diyahu. Ia Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla Menginginkan hidayah pada seseorang Allah Azza wa Jalla Akan melapangkan dadanya Membesarkan dadanya Meluaskan dadanya Untuk menerima segala apa yang datang Dari Allah Azza wa A'la Tidak ada kebencian padanya Tidak ada ketidaksukaan padanya Dia dengan lapang dada Menerima Selama itu benar-benar dari Allahazza wa llah melalui dindingan Rasulnya Muhammadshallallahu alaihi wasallam terbuka dadanya untuk menerima apa yang datang dari Allahazza wa llah. Allahazza wa llah menyebutkan ciri orang yang mendapatkan hidayah di dalam agama Allahazza wa llah sebelum kita beranjak kepada ciri yang kedua. Bahwa al hidayah fil-islami Hidayatan Hidayah di dalam agama ini Ada dua bentuknya Hidayah ilal-islami Wal-hidayatul fil-islami Hidayah menuju Islam Dan hidayah di dalam Islam Apa letak perbedaan Kedua bentuk hidayah ini Hidayah kepada Islam Seseorang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dari agama-agama yang lain. Dia memeluk agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Terbebaskan dari agama-agama yang bakil dan syafir. Dan yang kedua. Hidayah di dalam Islam yaitu. Hidayah untuk seseorang Muslim. diluruskan amal ketaatannya untuk tidak keluar dari tuntunan dan bimbingan agama Islam. Hidayah di dalam Islam disucikan dan dimurnikan akidah untuk kemudian mengikuti pengajaran akidah yang ditanamkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Hidayah di dalam Islam yaitu hidayah untuk mengikuti langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam memperjuangkan agama Allah, tidak keluar dari tuntunan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, untuk kemudian membuktikan dan kita ingin tahu tentang wujud daripada dua jenis hidayah ini. Kita berangkat bersama-sama terhadap generasi yang terbaik umat ini generasi yang disanjung dan dipuji oleh Allahu Jalla wa ala. di dalam Al-Qur'anul Karim dan melalui sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa itulah generasi pertama generasi pertama umat ini mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim mereka telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa mereka beriman dengan dia dan mereka wafat dalam keimanannya mereka adalah generasi pertama umat ini. Yang disanjung oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Dengan berbagai macam bentuk sanjungan sanjungannya. Allah riba kepada mereka. Mereka riba kepada Allah. Allah cinta kepada mereka. Mereka cinta kepada Allah Jalla subhanahu. Mereka adalah generasi yang telah berlalu. Telah menyandang dua jenis hidayah ini. Hidayah kepada Islam. Allah selamatkan. Dari agama. Kekufuran kesirikan. Kau musyritin. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala. Menganugerahkan hidayah yang kedua. Untuk mengikuti. Langkah Nabi Muhammad alaihi SAW. Beribadah. Berakidah. Berjalan. Di atas jalan yang telah ditapati oleh Nabi kita Muhammad. Fallallahu alaihi wa sallam. Maka. Dengan kedua hidayah ini, mereka bisa membeli surganya Allahu Jalalu Aala. Dengan kedua hidayah ini, mereka dengan gampang dan mudah untuk memasuki surganya Allahu Jalal Subhanahu Wa Taala. Sejenak saudara kami kaum muslimin, generasi yang terbaik itu telah berlalu. Mereka sudah tidak, tidak ada lagi. Jarak antara kita dengan mereka, aduhai betapa jauhnya, Allahu Jalalu Aala memberikan peluang bagi kita ini untuk bisa mengejar apa yang mereka telah lakukan, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka telah peroleh. Allah jalla wa ala di dalam surat At-Taubah ayat 100 mengatakan was-sabiqunal awwalun min al-muhajirin wal anshar walladzi natba'uuhum biihsanin. Radhiyallahu anhum waradu orang yang pertama kali mengikrarkan keislamannya dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, mereka telah berlalu semuanya. Generasi yang terhormat, generasi yang punya wibawa, generasi yang punya kedudukan tinggi di dunia ini, generasi yang telah membeli surga yang Allahu Jalal Subhanah, generasi yang telah berlalu dengan ribuan yang Allahu Jalal Subhanah. Tinggal kita punya satu peluang dibukakan oleh Allahu Jalal Wa Ala di dalam Al Quran tadi yaitu walladzina tattabauhum biihsan orang-orang yang mengikuti langkah para sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajmain maka mereka dipersiapkan peluang besar oleh Allah azza wa jalla untuk meraih apa yang telah diraih oleh para sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajmain segenap saudara kami kaum muslimin inilah contoh hidayah dua jenis hidayah yang telah disandang oleh generasi pertama umat ini. Segenap saudara kami kaum muslimin, mari kita kembali apa yang dicatakan oleh Allahu Jalal wa menyebutkan ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah. Wa man yuri ayyub lahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja kaannama yas'adu fis-samaa'. Allahu Jalal wa Ala mengatakan Adapun orang yang dikendaki oleh Allah akan kesesatan padanya. Tidak diberikan hidayah di dalam Islam. Kendakipun dia mendapatkan hidayah kepada Islam. Tapi dia tidak mendapatkan hidayah di dalam Islam. Bagaimana siri hidupnya? Kata Allah Jalla wa'ala. Yaja'al khadrahu badikan. Allah Jalla wa'ala menjadikan dadanya itu sempit bila melihat penampilan orang-orang yang kembali untuk meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali untuk mengikuti jejak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in muncul kebenciannya muncul ketidaksukaannya muncul dengkisannya kasih mafian hafizani wa hafizallahu jamian Maka segenap saudara kami komuslidin. Seperti yang kita sebutkan di depan. Bahawa hidayah itu adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya sungguh amat sangat berbahagia dan bergembira. Bisa seseorang hamba diberikan oleh Allah Azza wa Ala anugerah hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Semoga Allah Azza wa Ala menganugerahkan kita kedua jenis hidayah ini. Jangan merasa bangga kita menjadi seorang muslim. Tetapi kita harus merasa bangga jika kita bisa meniti. Jejak Rasulullah SAW dalam beragama. Dalam membuktikan ketaatan kita. Di dalam berjuang memperjuangkan agama Allah. Kita bangga dengan diberikan kesempatan di dalam hidup ini. Untuk mengikuti langkah Nabi kita Muhammad SAW. دلن تهفر صحابة نبي ردوان الله عليهم أجمعين بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفروا ربكم إنه كان غفورا رحيما الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان الا على الظالمين والاصيبه للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله المطهرين واصحابه الطائبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله pada khutbah kedua kali ini saya menutup dengan pesan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala Rawal imam Abu Jawud wa Tirmidhi. Dari sahabat Abu Sa'laba al-Qusani radiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bertanya tentang firman Allah azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu. Alaikum anfusakum. La yajurukum man dalla idah tajaytum. Makna ayat yang ditanyakan oleh Abu Sa'labah Al Khusani, ya wahai segenap orang yang beriman, jaga dan pelihara diri diri kalian, tidak akan membahayakan kalian oleh orang yang telah disesatkan oleh Allah, jikalau kalian telah mendapatkan hidayah. Saya ulangi kembali, wahai orang-orang yang beriman. Hendaklah kalian menjaga dan memperhatikan diri-diri kalian. Tidak akan disesat membahayakan diri kalian yang telah mendapatkan hidayah orang yang telah disesatkan oleh Allah. Rasulullah memberikan jawaban tentang makna ayat ini. Wa tamiru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar hatta idza ra'aytum muta'an atau hawa mutsaba'an atau bina mu'akkaran atau ijab kullu zi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaykum bi khaasati nafsika waj'alka al-awwam kasanna bi kita Muhammad sallallahu sebagai penutup khutbah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah engkau melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga Apabila engkau telah melihat kebahilan yang telah diikuti. Hawa nafsu yang telah didaati. Al-Quran agama Allah dinomersekiankan. Dinomersekiankan agama Allah Jalla wa'ala. Semua orang sibuk dengan urusannya. Lalu kemudian menomersekiankan agama Allah Jalla wa'ala. Dan setiap orang tampil dengan bangga hasil pemikirannya. Maka kata Nabi alaihi jaga dirimu perhatikan dirimu lindungi dirimu dan tinggalkan kebanyakan orang jangan ikut kepada mereka tetaplah engkau di atas hidayah yang diberikan oleh Allah azza wa jalla Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma arina al haqq haqqan warzuqna sibahah وارنا الباطل باطلا وارزقنا الثبات اللهم اهدنا على الاسلام والسنه وامدنا على الاسلام والسنه اللهم اهدنا على الاسلام والسنه وامدنا على الاسلام والسنه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.